dar-lhe un beijo, a so gente sabe a importância que é poder beijar o filho amado. Så skal vi tage imod vores børn og kysse dem og give dem et knus fordi vi vi skal nyde at vi overhovedet er i stand til Quando encontrar nossa mãezinha, e agradecer, beijando-a. Eller når vi møder vores møder, det er at omfavne dem og kysse dem. Por aquele anjo generoso que, com muita renúncia e com muito amor, velou por nossa saúde e proteção. me opdraget os opvækst. Nós não sabemos o valor que isso tem e muitos pacientes terminais, quando questionados, lamentam de não poder ter feito isso mais. Quando perdem o um ser amado, é que se dão conta da importância de ter dado à sua família, à sua mãe, aos seus filhos. que over faktisk så ønsker de de havde gjort det meget mere, at de givet de Porque nós só olhamos para as coisas negativas da vida. Se você perguntar a uma pessoa, que passou o dia com os amigos num churrasco. negative spare that have to Mesmo tendo todo um dia maravilhoso, ao caminho de casa, às 10 horas da noite, ele dá uma topada e machuca o pé. Uh, to some a Ou escorrega no gelo. Ela glida por isen. <risos> Se você ligar para ele às dez e meia da noite perguntar, como é que foi seu dia? o dia 11 e como foi o que ele vai dizer? Levem atopado o dia foi horrível. Så vê Vilhelmsise, så Vilhelm svar at han snublede eller falt på isen, så det var E o restul de churrasco, de alegria com amigos, a O resten er den daily day med venner og bekendte, det glemmamen. a lembrou-se dos passarinhos. Vem her uden uh, at have set Uma pessoa só é por isso que nós estamos com depressão. Quem é que se lembrou das rosas, das flores sem ter visto nem uma rosa nem uma flor? Vem vai, stand sou... ye blomster ha sett dem idag. Uma em um meia, todo mundo, De <risos> Valdo Pereira Franco, maior arador espírita. Uh, Divaldo Pereira Franco, duas da spiritistas que foram transholler. Certa vez, viajando para Holanda, estava com um amigo que eu pegou no aeroporto de carro. Era cedo, era manhã, e Divald ia fazer uma conferência somente à noite. E eles estavam a caminho da outra cidade que estava apenas uma hora. O den de a quando estava no caminho, Divaldo disse: "Para o carro, para o carro." Opa, stop stop O amigo não entendeu e Divaldo disse: Pare o carro, por favor. O amigo parou o carro e abriu a porta. Eles estavam diante de um roseral, um imenso mar de rosas amarelas. a a a Hen se em um rosa. Aquele perfume por o, todo o ambiente. den hele. Divaldo caminha por meio daquelas rosas amarelas e em estado de êxtase e vê a sua mentora espiritual. Odivaldo rengia de um dia rosa, de rosa, sin um only mentor. ele diz, Divaldo, as rosas são a assinatura de Deus na sua obra. O uh, uh, uh, hun Joana de Angelis Rensmenter și uh, si, Adivaldo uh, Rosane de er uh, onă scrept pe Johan. Uh, uh.